Вирізати на січі запорожців. Його орда, згідно із задумом великого візира, мала добивати всіх козаків, які зуміють вирватися з яничарської різанини. Ризику для орди, звичайно, менше, думав Селімгірай. Хоча його сили були великими, хан усе-таки боявся нападати на Січ. Скільки він пам'ятав себе, і їй ще нікому не вдавалося захопити зненацьке, тим більше, що на чолі запорожців урус шайтан, і якщо селім Гірею вдасться розрумити січ, він стане найбільшим ханом кримського лусу, це тішило його самолюбство». Ординські роз'їзди нишпорили по степу попереду, праворуч і ліворуч від головного каша, шукали язика, який знає проходи на січ. Наказ їм був суворий – язика привезти живого, а всіх інших, які зустрінуться на шляху, рубати на смерть, щоб ніхто не встиг попередити запорожців про те, що на них насувається Орда з яничарами. До селі Мгірея підскакав спадкоємець його престолу Джамбет Гірей, він і морда його коня були вкриті сніговим пилом та паморозю. «Великий хане!» – порівнявшись із конем селім Гірея, прокричав Джамбет Гірей. «Ми взяли язика. Він обмін на життя готовий показати нам проходи на Січ. Каже, що після обрання отамана на Січі, звичаєм запорозьким, усі козаки святкують. «Алла!» – радо закричав селім Гірей. «Сам Аллах посилає нам благословення». «Ми виріжемо цих гягурів теплими з перепою», – Селім Гірей, піднявшись духом від повідомлення, наказав Джамбетов Гірейови. «Язика до мене доставиш, привалу не буде, ми всіч увірвемося сьогодні на світанку». «Буде виконано, великий хане», – вигукнув Жамбет Гірей, і помчав вершників, які скакали у сніговій хмарі. Він миттю зник із ханських очей. На світчі всі запорожці зі смачним храпом спали. Тільки в одному керені козаки в куті за пічкою грали у карти. горіла свічка, картярі відгородилися від сплячих товаришів полотняною ширмою. Гра була азатною, особливо був захоплений нею худорлявий дід Шевчик. Він програвав і при цьому багато деревенів, неголосно наспівуючи «А в пана-пана собака п'яна, лежить на санях в червоних штанях, і колиську курить, і пана дурить». Дід Шевчик баляндрасив і програвав, баляндрасив і програвав, і нарешті цілком програвся цієї ночі. Злий, рознервований дід хотів лягти спати, але у цьому не пощастило, його місце біля печі хтось зайняв. Шевчик почав шукати вільне місце». Він знайшов його біля вікна, довелося лягти спати на підвіконі. І приснився дідові Шевчику в сон, нічебто він грає у карти з чортом. Дід увійшов у азарт, уже цілком програвся, талярів у нього зовсім не залишилося, а чорт йому й каже, давай грати на твою шапку козацьку. Але для запорожця шапку програти, те саме, що братерству козацькому зрадити. Ач що лукавий задумав не вийде в нього. «Я тобі, чортоє поріддя, роздратувався дід, покажу шапку, сів грати в карти, та грай, а не махлюй, а чорт хитрий такий, вічка маленький, вуха як у степової лисиці, так і нашорошуються, так і піднімаються, і хвостом метляє, начебто підлогу в курені підмітає. «Не хочеш на шапку грати?» – келійним голосом сказав йому чорт. «Давай на вуз твій зіграємо. Шепчик Шевчик, хоч і хирлявий був на вид, однак вуза козацький мав... Пишні до пліч діставали і дуже гордився ними. Дід поважно поклав на вуса обидві долоні, розправив, погладив свою гордість, глянув з висока на чорта, а той аж хвостом закрутив, так йому дідові вуса сподобалися. Ти мені хвостом гугелі не закручуй, не здавався чортові дід Шевчик. Мої вуса, моє головне багатство, а ти в них грати хочеш. Тож у тебе більше нічого не залишилося, лукавив чорт, став на кін вуса, либонь, виграєш. І дід Шевчик поставив і програв. «Давай сюди вуса!» – потягнув його чорт за вус. Боляче потягнув, але в діда вуса міцні, не піддавалися чортові. Шевчик почав перекидатися в вісні і сповзав із-під на якому спав. А чорт реготав радів своєму виграшові, вже не тягнув, а рвав вуса. Дід хотів заїхати чортові поміж роги кулаком, але не вцілив. Вертким був чорт, сам крутився, а дідів вуз не відпускав, смикав за нього ще сили. Шевчик прокинувся, чорт ще глянув, а вуз його до шибки примерз. Почав дід дути на вікно, щоб вуз відклеївся. Дув-дув і видав у крижані поморозі дирку. Глянув у неї і перехрестився. От бусурман подумав про чорта, коли я спав, у корені наді мною знущався. А тепер, коли прокинувся, за вікном кує лихо. Дід протер кулаками сонні очі, придивився у дірку на крижаному полі вікна. «Та це ж бусурмани!» – прошептав. «Я не чари!» – весь Майдан заповнили. Тепер уже не до... пример з лавуса було дідою, він кинувся будити корінного отамана. Кримський хан Селімгирей підвів військо до Чортомлицької Січі з боку лівого берега Дніпра. Адда зазвичай переправлялася через Дніпро по Великому Лугу, подалі від Січі, але в цей день почали переходити Дніпро прямо навпроти Січі. Крига була міцною і війська у селі Мгирея багата. Тут на скіфській могилі він і розбив командний пункт. Заметіль та мороз допомагали ординцям тихо знімати козацьких чатових. Ніхто не міг навіть подумати, що військо селім Гірея такої лютої холоднечі зважиться набігти у глибину України. Вартові на козацьких заставах більше грілися, ніж пильнували. Ординці спочатку зняли вартових на Майгорі. Попереду війська, селі Мірея, рухалися мобільні загони. Ординці були великими майстрами, безшумно підкрадатися і знімати вартових. Зробивши це на Майгорі, вони через плавні підійшли до Січі. Тут теж спритно без зайові метушні познімали вартових. Запорозька січ була розташована на півострові, її з трьох боків омивала вода. Від материка були одні ворота, і по периметру до Дніпра вісім хвіток, через які козаки спускалися по воду і у плавні. Узято язика запорозця катували, однак він показав тільки один прохід на січ. Туди й кинулися яничари. Їх було багато – 15 тисяч. Вони мали завдання безшумно війти на січ, оточити козацькі корені і чекати команд. А атаку не починати, за це кара смертю. Аселім Гірей із 40-тисячним військом почав замикати кільце навколо Січі, щоб добивати тих козаків, які зуміють уникнути смерті від турецьких ятаганів і вирватися із Січі. Незабаром ханові повідомили, що кільце замкнуте, запорозька Січа вкладена великий хане. Ні собака, ні кішка звідти не вислизнуть непоміченими, доповів Джамбет Гірей. Не кажучи вже про козака, пішого чи Хан, закутаний у величезний до п'ят ведмежий кожух, сидів на похідному матраці. Був задоволений собою. Операція досі тривала гладко. Жодна жива душа про цей набіг не знала. Усіх, кого орда на шляху зустрічала, знищували. Ніхто не залишився живим. Кожний знаходив смерть і одразу задубивав у цю люту холоднечу. Хан міг пишатися таким майстерно влаштованим набігом. «Мені головне – живим упіймати уруш шайтана», – сказав він Жамбет Гіреєві. «Ми закуємо його в патрійні кайдани і будемо возити по всіх країнах Великої Анспанської імперії, щоб кожен яур знав силу і міць мою та великого падишаха Магомета IV». «О, великий хане!» – закричав Жамбет Гірей. «Дозволь і я притягну до тебе уруш шайтана на волосяному аркані, і тоді весь світ довідається твоє славне ім'я, як...» Рятівника правовірних. Головний Геор незабаром лежатиме біля твоїх ніг. Хан задоволено хмикнув. Щепак, якщо він захопить сірка, то прославить своє ім'я на століття, а ще січ розгорить дощенту. Цього теж до нього ніхто не зміг зробити. Однак він відповів Жамбет Гіреєві не те, що думав. Великий візир кепрюль заде розділив наші з яничарами обов'язки, їм звелів сонних козаків вирізувати, нам замкнути кільце, щоб і миша й січі не вислизнула. Але щодо руш шайтана є наказ султана яничарам привести його до Стамбула живим. У цей час до хана прискакав ганець, якого посилали разом із яничарами на січ. Він скотився з коня, впав до ніг селім Гірейві. «Великий хане», – доповів важко дихаючи, – «яничари майже всі вже проникли на січ, там тихо, усе як ти велів. зараз почнеться велика різанина». «Перепилися геури зрадів селім гірей, – «сплять мертві, а тепер уже й не прокинуться, сонний козак – не козак». Хан підхопився і почав збуджено ходити по скіфській могилі, і жодного пострілу, – спильонав, – рив він, – сам бед – «може, яничара там уже всіх перерізали, нам нічого не залишиться». На січі корені були навколо Великого Майдану, на якому запорожці збирали велике коло. Тут і нагромаджувались яничари. А оскільки все військо проходило через Гуцьку фіртку, рух його був повільним. У темряві та в тісноті турецькі аги і чорбаджі втратили зв'язок зі своїми загонами. На січовому Майдані у проходах між коренями панували плутанина і тавкотнеча. А в корені, де дід Шевчик приморозив вуса, вже ніхто не спав. «Козаки готувалися до залпу. Одні стояли біля вікон з мушкетами, інші заряджали нові мушкети. Залпи мають бути один за одним», – наставляв козаків корінний атаман. «Не давати я не чарам отямитися. Залп розірвав мертву тишу над січчю». «Алла! Алла!» – закричали з усіх боків яничари, але їхній бойовий клич розчинявся в гуркаті стрілянини. Яничари у повній плутанині заметалися по Майдану, не знаючи, в який бік кидатися. Їх було так багато, і вони купчилися так сильно, що кулі запорозців разили на виліт одразу по два-три яничари. «Алла! Алла!» запанікували непрохані гості. Незабаром залпи вдарили із інших коренів. Яничари метусилися в цьому вогненому смерчі, заважаючи один одному. Аги і чорбаджі цілком утратили зв'язок із військом. У паніці відступаючі яничари інколи схрещували етагани свій своїм. Одні загони проривалися вперед, інші назад. Уся ця величезна, скупчена маса війська, як тут на куля розтікалася на всі біч малими кульками, грубками, яких негайно знищували запорожці. Ніхто з яничарів не знав, куди рухатися». Коли більша частина яничарського війська була вже покладена на землю, козаки вибірши з коренів взялися добивати нападників у рукопашній сутичці. У полон нікого не брали, били всіх на смерть. Коли рубання закінчилося над Дніпром, над плавнями вже запалився світанок. У морозному небі полагкотіли зірниці, жовто-гарячі, сріблясто-сині, лілого-червоні. Територія Січі була встелена горами яничарських трупів. На морозі вони швидко добіли залиті кров'ю, змерзалися між собою і перетворювалися на чорно-червоні брили. Вони горбатилися на Січовому Майдані і на вулицях валами і величезними могилами. Кримський хан Селімгірей, дізнавшись, чим закінчився напад яничарів на Січ, рвав на собі волосся, плакав і вив вовком. Джамбет-Гірей, який відповідав перед ханом за цей похід, боячись його гніву, виправдовувався. «Аллах не послав нам перемоги. Але, великий хане, завдяки твоїй мудрості ми зберегли всі свої орди. Загинули тільки Яничари. «Ой!» – бив у лютій злості хан. «Падишах не простить мені такої поразки. Хто доповість йому про це? Може, ти, Джамбет-Гірею, ти ж керував нападом». Двадцятилітній спадкоємець ханського престолу не настільки знав придворні інтриги, як селім Гірей, але був розумний і сміливий не тобі, великий хане належить задом вирізувати запорозьку сіть під час свята народження їхнього яурського бога. Не тобі, а візирові кепруль заде, нехай паде шах із ним і з'ясовує все, хан звелів своєму війську негайно відступати, орда кинулася назад по голодній дорозі, яку сама витоптала. Кашовий отаман Цірко спочатку спорядив погоню за Ордою, кілька тисяч запорожців осідлавши коней, і побчали за військом в селі Але Орда цього разу була порожня, без здобичі. Вона відступала так швидко, що незабаром козаки повернулися. Іван Цірко ходив між трупами замерзлих яничарів, повертав їх, заглядав у залиті кров'ю обличчя, шукав когось. Кого він шукав, цього ніхто на сіті не знав. Може тільки його джура Селіван? Допомагаючи Атаманові, здогадувався, кого шукає старий запорожський рубака. Але мовчав, ходив поруч із сірком, з багром, розвертав трупи яничарів і нічого не запитував. Бачив тільки, що Атаман придивляється до трупів молодих. Селіван розумів, Атаман шукав когось і боявся його знайти. І така його поведінка викликала подив у запорожців. «Кого шукаєш, батько Атамане?» – запитували у сірка. Шукаю, чи нема серед яничарів колишніх запорожців. Це вороги наші. Вони до нас із ятаганом турецькими прийшли. Навіщо їх шукати? дивувалися козаки. За твоїм наказом, батьку, козаки ополонки на Дніпрі вирубують. Підійшов до Кошового отамана дід Шевчик, який почувався сьогодні героєм. Цих штовхнув ногою труп під кригу. «Під Кригу, Шевчику, під Кригу, нехай пливуть по Дніпру до турецької фортеці кіз Кермена, на зло Султанові!» Бо Сурман хотів вирізати на корені всю нашу вольницю Запорозьку, але Бог заступився за нас. Шевчик від гордості весь світився, борозенки зморщик на його обличчі розладилися. Він сказав, випнувши хволі груди, «Це мені Господь вуз приморозив, через мене звістку Запорозькому товариству надіслав». Сірков сміхнувся. «Через тебе, Шевчику, через тебе! Спасибі тобі за службу козацьку! Насторожий ти навіть у сні був!» Дід Шевчик ще більше розцвів від похвали отамана. «У походи вже не береш, отамане, старий, кажеш, але я тут на Січі даремно саламаху не сьорбаю!» Ще раз усміхнувся Сірко, поплескав дружня діда Шевчика по плечу. І далі пішов разом із Селіваном, трупи я не чарив, повертаючи, не звідь кого шукаючи. А Івана Сірка знову стало суворим, брови зсунулися до перенісся, вуса запушила мпаморось, Селіван лише скоса поглядав на кошового тамана, і думали вони про ту саму людину, тільки кожен по різному. Обоє любили Ярину, і кожен із них не хотів знайти тут, на Січі, труп її сина Олекси. Тому й мовчали, не затіваючи розмови, і без того їм було все зрозуміло. На дзвіниці Січової Покровської церкви вдарили дзвони. Ходімо, селіване, перехрестивши, сказав отаман, до храму на вдячний молебень нашому Богу рятівникові та присвятій Діві Богородиці, захисниці Січі Запорозької. та Покровської Січової церкви з усіх коренів ішли святково дягнені козаки». Йшли неускорджені, йшли збуджені, ще не вгамувавшись після ранкового бою, що міг стати для них останнім. Йшов поміж ними шевчик із гордо піднятою головою та випнутими грудьми. Це мені Господь у начі вуз до вікна приморозив, не вгавав дід. Мене обрав своїм вісником. При цьому він гордо, відразу двома пучками пальців обох рук енергійно підкручував сиві козацькі вуса, очі діда Шевчика по-молодецьки і скрилися. Кошовий отаман Сірко, здійснивши багато військових і господарських змін для зміцнення Січі, виїхав до себе на Займанщину, де його зачекалась Ярина. Він, погойдуючись у високому сідлі, думав, що нічого йому розповісти Ярині про сина. Ніяких добрих, обнадійливих звісток для неї нема, навпаки, Олекса, як і всі, когось спіткала така доля з кожним днем свого перебування в Яничарах, дедалі більше ставав для запорожців непрощеним ворогом. Прощення йому бути не може. Ярданські морози ударили суворі люті, храпи коней укрилися інеєм, із розігрітих горлянок хмаринами виривалася пара. День був ясний, сонячний, сніг іскрився, розсипався порошею під копитами коней. Від яскраво морозна світла – Різало очі, довкола була розстелена біла безмовність дикого степу, і тільки нанесені й трамбовані вітром замети, як піщані дюни в пустелі, нагадували вершникам про те, що в природі все відбувається за своїми законами. Четверо вершників, які проводжували сірка, не заважали Отаманові, і він поринув у думи. Про різне міркував, про те, що коїться в Україні, про непросту долю хоробро, правобережного гетьмана Дорошенка, Думав, як допомогти йому переступити через свою гординю і з'єднати обидві частини розореної України, зустрітися треба з гетьманом. І ще думав план помсти кримському ханові за віроломний напад на Січ у переддень Різдва Христового. З турецькими яничарами запорожці відразу на Січі розправилися, а хан пішов зі своїми ордами до Криму без утрат. Навесні поквитатися треба і з ханом, щоб не картіло на січ матір козацьку шаблею замахуватися. Потім думки його знову повернулися до Ярини. Красива, турботлива жінка і сама як перс. Доля така, чоловіка з того світу не повернеш, а син Олекса тепер серед ворогів запорозького товариства. Йому навіть полоненому пощади не буде, але як про це скажеш їй, в неї тільки й залишилося в житті, що син та він сірко. Ярина каже, що любить його, та й поведінка її підтверджується, але він, старий козарлюга, нічим не зможе зарадити. Не звик він до жіночого тепла, не по собі йому домашньому затишку, до дружини і то раз на рік, якщо випадала нагода, навідувався. Ех, скинути блід тридцять. А так соромно перед товариством сімдесят років закохався у молоду вдовицю. Засміють хлопці. Але ж Ярина любить його. Його старого козарлюгу серце правду віщує, що любить, хоч дивно все це. От і Селіван, жура, його вірний, відпросився, щоб не їхати на земівник, уникає зустрічі з Яриною. Чим поганий козак, молодий, відважний, ставний, але Ярина відмовила Селіванові, до нього старого козарлюги душею прикипіла. До отамана підскакав веретень, сірков взяв його із собою на земівник замість Селівана. Після набігу на січ запорожці виявляли підвищену пильність, і січова старшина наполягала, щоб сірко їхав із бодай невеликою охороною. Попереду земівник отамане перервав його роздуми веретень на могилі з фігурою охорона. Я митнуся вперед, з'ясую, що там. Тепер уже сірко побачив свій земівник, обнесений дерев'яним частоколом двір, Частокіл цей до середини його висоти заметений снігом, і тому здавався присадкуватим невисоким. Із-за нього визирали садиба, дахи твірських будівель, хрест на Маківці невеликої церковці. Біля воріт земівника з невисокою вежею над ними, на насипній могилі, оглядова охоронна вишка. Звідти вже помітили вершників, але поки що не знали, хто їде. Виглядали, намагалися визначити, чи свої скачуть. Сірко не попереджав про приїзд. Хотів, щоб це було несподівано для Ірини. Веретень вихром проскакав до стривожених дозорців. Звідти з вишки його окликнули. «Пу — Пугу-пугу! Козаки з лугу! — відповів Веретень. — Зустрічайте отамана! Двоє дозорців, зрадівши моторно спустилися з вишки, кинулися на зустріч отаманові. — Чому не попередив пане отамане? — заговорили вони наперебій. — Хоч би звісточку передав, щоб зустріли. Часу не було, хлопці, сіть від тучиної орди боронили. Ой, що це ми? зметушилися дозорці. Хазяйка навіть не попередили. Нехай це буде їй подарунком. радіючи, разом із дозорцями, сказав сірко. Як вона? Жива, здорова, слава Богу, здорова, пані, відповідали хором дозорці. Тільки сумна дуже. Але тепер зрадіє, і сірко, пришпоривши коня, влетів на земівник. Через кілька хвилин він уже обіймав Ярину. Ярина метушилася по світлиці, не знаючи, куди посадити дорогого гостя, тобто хазяїна. Вона на ходу вибігше до сусідньої кімнати, швиденько переодяглася і тепер постала в білій вишитій сорочці, на шиї три нівські намиста, на голові вінок. Красива, ставна, вона стояла перед Іваном Сірком і дивилася на нього з нудьгованими, закоханими Очима. «А «Ах, що ж це я?» – сплеснула руками. «Хазяїн приїхав, а в мене стіл накрити. не накритий». «Не квапся, Ярина», – обійняв її сірко. «Дай на тебе подивитися». І вона не витримала його погляду, вдячно припала до отамана грудьми, зашептала. «Ти у мене один, єдиний». Про сина вона не заводила розмову. І сірко зрозумів, боїться навіть думати про недобре. Незабаром на столі стояли святкові страви. Ведмедина, нашпигована оленина, солонина, дичина, в'ялина риба. Поміж стравами – срібні графини з хмільними напоями. «Що будеш пити, Іване?» – заглядаючи йому в очі, запитала Ярина. «Перенуху, оковиту чи старий витриманий мед?» «Медком потішуся. Давно зі своєї пасіки не пробував. У походи мед не беремо, а на замівнику, сама знаєш, не часто доводиться бувати. Він підняв чашу, що налила Ярина, втягнувши розширеними ніздями запах. «Ух, який духмяний. Зазустріч, Ярина! Сонце ти моє! Зазустріч!» Вони випили і тричі поцілувалися у губи від душі. Їм було гарно і весело вдвох. Веретень і козаки, які прибули з ним, щоб не заважати, вечеряли в іншій хаті. Цірко дивився потепліли очі Ярини, і прочитав у них запитання, що станеться з Олексою, якщо занесе його на Запорозьку землю. І Ярина спитала це, Іване? З трепетом сказала вона, дивлячись йому в очі, «Чому нічого не кажеш про Олексу?» Сірко витримав погляд, тільки вилиці на обличчі заострилися, і пальців кулаки стиснулися. Відповів прямо, «Точних вістей про нього в мене нема». Чутки дійшли, що Олекса служить у Царграді при Султанові, у придворному яничарському корпусі. Охнула Ярина. «За що їй така кара? Краще б... Що краще, вона не могла навіть у думках домислити, але запитала сірка зненацька за хриплим голосом. Серед порубаних на січі яничарів Олекса не було? Не було, і на тому Богові спасибі сказала з болем, що відюю ганьбу і лихо від сина». Посіч для Олекси була рідним домом. Негоже дітям своє домашнє вогнище розоряти, закінчила вона вже тверда. Тепер на запорожського тамана дивилася очі суворі, які пережили величезний материнський біль і горе. З незломленою полею. Сірко підійшов до Ярини, обійняв за плечі. Ти справжня козачка, Ярина. Я тебе люблю. І Олексу люблю. Він для мене. Як син, вона уткнулася йому обличчям у плече, яке мокрило від сліз. Якби ти знав, як болить душа, за сина болить, за тебе, коли по півроку не надсилаєш ніяких звісточок, нікого крім тебе в мене нема, додала з докором. І, ніби виправдуючись, продовжувала. Сльози самі біжать, не можу їх зупинити. Прости, отамане. Ярина вперлася руками в груди сірка, і сказала несподівано для себе і для нього. Ти обіцяв взяти мене на полювання, на дикого вепра. А бузою не буду. Добре. І крикнув у суміжну хату, відчинивши двері. Ей, веретню, готуй після свят кінне полювання на вепра. Душу відвести і розвіяти треба. Добре, батько, зрадів веретень, який ніколи не проминав такої нагоди. Кінне полювання на дика вепра дуже небезпечне. У лісі, у хащах вепра з коня не візьмеш, він і вечника додолу скине, і коня втягне в такі нетрі, звідки йому живим не вибратися. Тому вепра треба виганяти або в чисте поле, або на велику лісову галявину. При кінному полюванні вепра беруть троє, без пострілів, два мисливці з арканами і третій з кинжалом. Полювання смертельно небезпечне, особливо для того козака, якому доведеться зійтися з вепром. Поранений вепр не втікає від мисливця, а часто сам на нього нападає. Не один невдаха погубив коня, або й власне життя присутичці з ним. Той, хто потрапляв на його величезні гострі ікла, шансів уже не мав. Сірко за любив таке полювання – Донедавна часто одинаком ходив на вепра, але тепер роки вже не дозволили йому стрибати в погоні з коня на спину вепра, і отаман доручив це веретню. Ярині, переконавшись, що вона добре володіє арканом, довірив сплетену з кінського волосу мотузку. «Аркана метнеш після мене», – наставляв він Ярину. «І не підсікай вепра, як рибу, скачи за ним, інакше вилетеш із сідла, мов ядро з гармати. Вепр могутній і непередбачуваний», – Маємо тримати його на скаку заарканеного в розтяжка доти, поки веретень звіра не осідлає. Ранок видався морозним, небо було жовтувато-срібним, ніби текло. На блакитних снігах золотом струменіли небесні барви. Здавалося, сам Бог розмішував їх на небесній палітрі і проливав на землю. Світанок розгорявся величний, тривожний. Троє вершників рисів рухалися берегом затягнутої кригою ріки, намагаючись відшукати сліди вепра очереті, що дзвенів від морозу. Там і сям на їхньому шляху траплялися гаї діброви. Саме в дібровах вепри, риючись у снігу, полюбляли здобувати жолоді й іншу їжу. Тому діброви прочісували наскрізь. Кілька разів вершники лякали стада диких кабанів, однак гідного для полювання вепра не зустріли – тому змушені були шукати ще і ще. Особливо старався козак Веретень. «Он сікач, який на чолі стада!» – не раз збурчено кричала Грина, приспорюючи гніду кобилу ладу. «Беремо його!» Але Сірко лише поглядав на Веретня, чекав, що той скаже. Присадкувати широкоплечий Веретень навіть у сідлі здавався Ірині казковим котигорошкам. І вона, знаючи, що йому доведеться найбільше ризикувати під час полювання, терпляче чекала його рішення. Нарешті їм трапився звір, якого так настирливо шукали. Із діброви, яку вони прочісували, вискочив величезний і кластий вепр і кинувся бігти в замерзлі плавні. — Ярина, — скомандував сірко, — відрізай вепра від очерету, а я в діброву його не пропущу. Почалася погоня, вепр мчав, горнучи черевом сніг і завихрюючи після себе хмару білої куряви. Коні із закутаними поморозю храпами бігли швидше. У глибокому снігу на довгих ногах бігти легше, і незабаром сіркона згнав дикого вепра. Точний кидок і петля аркана, накривши криві ікла вепра, ковзнула по них і захлеснулася на його жирній шиї. Вепр набить здибився, потім рпонув уперед, і ця мить була найнебезпечнішою для мисливця. Ярина, скачучи на ладі праворуч, бачила, як розлютований зашморгом веб ргонув уперед з такою силою, що їй здалося вирве Івана із сідла. Але той у сідлі втримався, він устиг попустити мотузку аркана.